Їм сіно кладуть, щоб їли. В хаті так тепло, так добре читати. Батько розказує про свої молоді літа, про воєнні події. Скучно буде без нього, привикли. І я до вас привик, мої видобрі, говорив доктор. Ніколи не забуду, як ви доглядали мене. Але ж не вікувати мені у вас. Я не молодий, пора подбати о свій власний кут і о шматок якогось певного хліба. Може, ми ще побачимось колись, пане Зайковський, і ви, пан Ноганю. «Бувають усякі дива на світі», – відповів старий, шарпаючи свій вус. Приїхав граф і сказав, що жінка і донька здоровлять пана доктора. Вони виїхали за границю. Жінка в Наугайм, донька до Англії. Там буде в далеких свояків, хоче пізнати тамошнє життя і придивитися, як там господарюють. «Я теж від'їжджаю, пане графе». «Від'їжджаєте?» – відповів граф і в його голосі чути було «жаль» але не відраджував і не спиняв. Розпрощалися щиро, сердечно, як добрі приятелі, ніби рідні які. Призначеного дня заїхав двірський повіз, винесли докторові клунки, він сів, для нього Зайковський, поїхали. Прощайте, хатино, і ви, шуми дерев, що колесали його розбурхане серце, прощайте ліси, і ти, лісова квітко, най доля помилує тебе. Ганя випроводила їх і зачинила за ними ворота. Доктор не знав, чи це ворота скрипіли, чи плакав хтось. І цей голос довго переслідував його. Не буду вам розказувати подрібно про довгу мандрівку моєго героя. На ту тему можна було би написати окрему довгу повість, може інтересну, особливо для тих, що люблять незвичайні пригоди. Згадаю тільки, що був він на війні в Боснії, здобував Сараєво, ранили його, вилічили і залишився там кілька літ. Потім поступив як лікар на літаючу фрегату і цілий світ об'їхав. Побачив Китай, Японію, Америку, всілякі острови. Щастя йшло йому до рук. Чого не пробував, вдавалося, де не осів, здобував собі славу знаменитого хірурга. Доробився грошей. Не вживав їх, жив ощадно, як монах. Радости життєві не манили його. Одного хотів – вернути до рідного краю, хоч під вечір життя. Вернути і вмерти на землі, на котрій уродився. Почував себе, як той блудний син, як Одесей, що до Ітаки плив, хоч пенелопи не було у нього. І добре, що не було. У міру того, як росла віддаль від рідного краю, рвалися всякі зв'язки. Не виступався ні з ким, але в душі носив спогади незабуті, і куди йшов, ішла йшла за ним туга, туга за щастям. Раз десь на кубі стрінув земляка. Один з тих панів, що, втративши ґрунт під ногами в краю, шукають щастя на чужині. Від нього довідався, що граф і графиня померли, а Христина живе в родовім маєтку – і не віддалася до нині. Не хотіла. Негайно зібрав своє движиме добро і вернув до рідного краю. Купив собі невеличкий маєток і господарює. Щасливий, що може бачити її такою, як була колись у душі, якою возив її по цілим Божим світі в своїх думках. Я скінчив. Доктор встав, закурив цигару і почав нервово ходити по покою. За ним ходила тінь. «Вечоріло. Незабаром зійде перша зірка», – сказав спиняючись і заглядаючи в вікно. Графиня мовчала. Боролася зі своїми думками. Нараз не відриваючи очей від горючого жару, стала говорити голосом ледве чутним. «Я знаю ту повість. Кожну сторінку нашу в своїй душі. Деякі прочитую часто. То радуюсь, то сумую тоді. Вони сказали всього. Багато дечого промовчали». Всього не розкажеш З вас говорив доктор Послухайте, що вам скаже Христина Слід вислухати й другу сторону Вона не могла поступити інакше Не могла перша кинутися йому в обійми І так надто ясно натякувала на свої почуття І соромилася самої себе А він мовчав Як не могла зрозуміти, чому На те він мужчина, щоб перший крок зробити Не зробив Поводився, як у старім романі. Аж прийшов Гриць. Знаю, це не був докір, це був крик насилуваного серця, страшний крик, сильніший від гніву мами і від батькового мовчання. Христина зрозуміла цей крик. Пішла за ним. Мати поїхала на і її вислали до Англії, щоби забула. Не забула, не хотіла віддаватися за нікого.